«А це можна втягувати в Ніздрі?» – сказав Віоленшель, угледівши пакунок з тертим шоколадом. І втягнув. І почав чхати. Купки брунатної рідини заплюмували кухонні стіни. Еміль теж втягнув, бо йому було цікаво, і побіг до рукомийника. Гестап вхопив мене за лікоть і сказав, щоб ми негайно припинили це неподобство і викликали таксі. Еміль взяв тері. Гестап взяв віолончель, і вони пішли на вулицю. Півника я встиг причепити до пиріжка віолончелі. Все-таки крадіжки то не моє. Я терміново закурив. Тише. Як це добре. Цілковита тише. Я вирішив не прибирати зі столу. Завтра приберу. Тому викурив ще одну цигарку. Мої гості не поверталися, і я розклав диван. Коли вмостився спати, відчув певний дискомфорт в районі спини і витяг картонного чобітка. На картонному чобіткові були дві чорні плямки, одну було підписано «Рим», поруч з іншою причаївся знак питання, який чомусь нагадав мені шахового коника. На звороті чобота було написано «І що то за місто, га?» Я підвівся з дивана, знайшов в супермаркетовому пакунку три батончики мілка, як це тері їх не згриз, і поклав їх до шухляди з кухонною дрібнотою – очки, присоски, зламані штопори, термометр і таке інше. Ніяких тобі солодощів, підступний Міліку. Мілік – дитинча Молі. Щонайменше про те, як можна завести собаку, коли цього не плануєш, а також про роботу Нону та Єву. Спати я не міг. Хоча Мілік та Гестапо поводилися тихо, повернувшись після проводжання віолончелі, вони швидко вклалися, не турбували мене, набігали на кухню по воду, сік, каву. А шкода, бо я вже приготував кілька вбивчих фраз, як реакцію на їхню біганину. Часто буває, що коли хтось з представників нашого славетного людства не робить того, що тобі 100% зіпсує настрій, але ти цього від нього так само 100% очікуєш, настрій в тебе виявляється зіпсованим щед. Неподалік постійно ворушився хропів та у терії. Звісно, якщо в тебе міцний сон на такі порухи та звуки, ти не звертаєш уваги. А от коли погано спиш, чуєш навіть шепотіння кухонних фіранок. Про що вони взагалі можуть розмовляти? Яке воно міжфіранкове життя? Коли я всівся на дивані, змучений безсонням, розмірковуючи, щоб таке зробити, Террі миттєво прокинувся. Уфуф, -уф", сказав він, не мов пугач. Деревне це значило «вгамуйся, зрештою, та вкладайся спати, шалений ти тип». Я вклався, але не вгамувався. Організмом розливався полуничний сік. Мабуть, він перетворювався на вино Тимофія, сестричка-полуничка. Я думав про віолончель, про те, які стосунки були в нього та могли бути з Сарою. Про те, що він подумає, коли побачить свого півника на капелюсі, а не на комірці гольфа. Подумає, мабуть, о, курчатко перетворилося на справжнього півня і навчилося літати. Ну, чому таке глупство вічно лізе до моєї голови? А ще шкарпетки. Якби я повернувся з вечірки та знайшов у кишенях своїх штанів чоловічі шкарпетки, не знаю навіть, про що б я подумав. Якби поруч зі мною на цей момент була присутня Інна, вона б відразу вказала мені на латентний гомосексуалізм. А я тебе застерігала, зауважила б вона, і її вказівний палець косив би в мій бік. Треба було наректи цей палець фалосом, бо він завжди вказує якийсь напрям. Уруру, дав знати про себе Террі. Я його непокоїв. «Знай, що я в себе вдома. Хочу сплю, а хочу не сплю!» І посилив свої слова вказівним пальцем фалосом. «Ух!» – відповів мені Тері, Він навіть голови не підвів. Я заплющив очі та уявив кілька речень анонімних мемуарів. Він завжди ходив у шкарпетках, на яких було вигаптовано кроликів з конваліями. Його сучасники досі не знають відповіді, Хто вигаптував йому ці шкарпетки і що символізують кролики? Родючість? Писнув мобільник. Сара. Але то була не Сара. Це був віолончель. Павиче, я забув повідомити про те, що коли віолончель не на жарт розійшовся, він почав кликати мене «Павич», а я його «Валіко». Одну шкарпетку вигаптувано. Незабаром буде друга, не спати. Телефон показував третю годину ночі. Дякую, Валіко, відправити, якщо о третій годині ночі майже незнайома людина вигаптовує тобі кроликів на шкарпетках, мабуть, ти не останнє наволочу всесвіті. Подумав я, посміхнувся до себе, вимкнув звук на мобілці і заснув.